Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af Year Investor Det er blevet en ny dag på de finansielle markeder, efter at de amerikanske inflationstal tirsdag fik sendt aktierne ned og renterne op. Onsdag er de danske investorer's fokus nemlig blandt andet rettet mod biotech-selskabet GenMap, som senere på dagen præsenterer sit årsregnskab for 2023. Vi varmer op til den begivenhed senere i podcasten. En dag skal vi nemlig genfinde det gode humør, og det gør vi sammen med de adspurte milliardforvaltere i Bank of Americas Global Fund Manager Survey. Her er stemningen nemlig steget til det højeste niveau i mere end to år. Allerførst tager vi dog et kig ud på markederne. Du lytter til Euroinvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Tirsdagens amerikanske inflationstal fra USA påvirker tilsyneladende stadig stemning på markederne i dag. De friske inflationstal viste godt nok en faldende inflation, men i et tempo, som er langsommere end det, markedet havde forventet. Og det skaber frygt hos investorerne for, at vi skal endnu længere ud i fremtiden, før den amerikanske centralbank Federal Reserve vil begynde at sænke renten. De japanske aktier falder således tilbage onsdag morgen, når man kigger på det ledende Nikkei-indeks, her sendes det ned med 0,8 procent. I Kina er der ligeledes en lidt flad stemning, selvom investorerne er kommet tilbage på banen efter en række luk dage i anledning af det kinesiske nytår. Hang Seng-indekset i Hong Kong handler lige over nullet her til morgen dansk tid. De europæiske aktier ser ud til at få en lille nedtur, når de åbner om få timer. Futures for Stock 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder står til at falde med 0,25 De amerikanske aktier ser ifølge Futures ud til at åbne lige omkring nullet. Du kan følge udviklingen i dagens aktiehandel inden på EuroInvestor.dk. Optimismen er til gengæld til at spore blandt verdens største investorer. Stemningen blandt investorerne er faktisk steget til det højeste niveau i mere end to år baseret på investorernes kontantbeholdning, der er faldet fra 4,8% til nu 4,2%. Det vil sige, at investorerne er mere investeret end tidligere, og de dermed tror på et godt afkast fra aktierne. Det viser Bank of Americas Global Fund Manager Survey for februar, som er en rundspørg, der udkommer hver måned og tager temperaturen på hundredvis af professionelle investorers syn på markedet. En af de adspurte i rundspørgen er den danske kapitalforvalter fra Bankinvest, og her ser chefstrateg Jakob Veilø, at der stadig er plads til mere optimisme. Vi er et godt stykke fra de perioder tilbage i historien, hvor stemningen har været alt for bullish blandt investorerne. Der er vi på ingen måde. Jeg synes, det er berettet, at vi ser den stigende grad af optimisme med hensyn til vækstbilledet, virksomhedernes indtjening, lavere inflation og lempet pengepolitik, siger han til Euroinvestor. I undersøgelsen kan man også læse, at den sektor, som de professionelle investorer tror mest på i øjeblikket, er teknologisektoren. Og det er på en måde paradoxalt, for investorerne mener samtidig også, at de store teknologiselskaber i øjeblikket er den mest oversvømmede del af markedet, på Jakob Vejlø. Du kan læse meget mere om undersøgelsen ind på yourinvestor.dk. Den danske biotech-kæmpe Genmap præsenterer onsdag sit årsrendskab for 2023, og her er der særligt én ting, det er vigtigt at holde øje med. Sådan lyder det fra mangeårig sundhedsinvestor Claus Johansen, der nu er på vej i luften med sin investeringsfond Global Health Invest. Det allervæsentligste bliver den finansielle guidance, siger han. Mere specifikt så vil sundhedsinvestoren her holde øje med, hvilke forventninger GenMap har til sine omkostninger i 2024. Det skyldes, at GenMap flere gange har signaleret, at man vil øge sine omkostninger til forskning og udvikling af potentielle lægemidler. Claus Johansen vil derfor særligt holde øje med, hvad GenMap kommer til at guide i forhold til selskabets overskud Mål på EBIT. Bliver der vækst i 2024 i EBIT? Ja, men spørgsmålet er, hvor meget? Jeg forventer selv en lav vækst i EBIT i 2024 i forhold til 2023. Så det bliver interessant, siger Claus Johansen. GenMap-aktien har haft det hårdt på børsen i København det seneste år. Og I den periode, er aktien faldet med 32,5 procent. Men det danske C25-indeks i samme periode har leveret et afkast på 9,1%. GenMaps regnskab forventes offentliggjort onsdag, efter at markedet lukker. Det var det, jeg havde til dig i dagens udgave af Jørgen Vester morgennyheder. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Og du kan selvfølgelig også følge med i børshandel og dagens finansnyheder inde på Jørgen Tak fordi du lyttede med.